السلام علیکم داوود رحمت الله و برکاته رب العالمین صلی باغ دې په بیان ده دې چې دروغ ویل حرام دي او دا په ګناه هي کبایرو کې یو لو قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویلې خپل هر یو بندته حکم کړي ولا تقف ما ليس لك به علم مروانی غدا غشی په سي چې تعال غدا غي بارکه علم نشتا او دا معنیم لما اکری ولا تقفو ولا تقل مو چې سچتال علم نشته بیلم خبره مکوا پچا دروغم تڑا پچا بد بمانی مکوا وقال تعالی و فرمائلی دی اللہ تعالی چلوی دی ما یلفز من قول تلفز نکی من قول پا یووی نا خلا نخوزوی پا یووی نادا بني آدم اللہ لده مگر ددسر رقیبون محافظ یا نگهبان فرشتي عادي او तयार بس دي تا ناسيږي چې دا بندس وي نو غدي کیږي حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت سے قال رہے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي ان سید قادش کرشتیا وین یهدي د لار سمای یو انسان ته د نیکو طرف وإن البر <لَلْجَنَّة> و بشک نیکی یهدیل الجنہ در جنت طرف تلل سمې نو سره رښتیا وای درېشتیاو د وژن الله د ته نیکو توفیق ورکای او دغه نیکای والله د جنت د جنکه یو سبب جوړی ووت و إن الرجل و بشک یو سره درو غړو وینا الله سې در چې دیو لیکلې شي د الله سره رښتینې او د عقل مرتبه بدلې دنا و اشرک دادر یهدی الالفجور دالار سمای د گناهونو او د نافرمانو طرف ته و ان الفجور یهدی الالمغانا فرمانای طرف ته و ان الرجل دوکو د بچو سره د اصل خلق سره بس دروغ او دروغ په دی باندې ټوله رستې رہی حتا یکتب الله کذابن تر دې چې د الله په نیندې په دروغ جنو او بیا غا مټاوی گینه روانې متفق علی وان عبد الله ابن عمرو ابن الاس رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع دلہ حدیث فرمائے دی سنور خبری من کن فیه هر غسوق چې باغ کې دا موجود وي کان منافقا خالصا دی به خالص منافق وي غره منافقان دوه قسم دي یو اعتقادی او بل عملی اعتقادی منافق کافر دی ایا په خلویدا ای قران منه پیغمبر منه خزرکی نه مړي یو دا سړي مسلمان دي الله ماني د الله رسول منی قیامت ماني خدا سلور خيونه فقيري نو دا ګوري عملي منافق دي اعتقادي منافق نه دي و ايچا چې دا سلور وینو دیو منافق خالص وي او من كانت فيه خصلت من هن اوغه څوک چې پاغه کوي یو خويده دي نه نو كانت فيه خصلت من نفاقی زیب و باغ یو خوی دی منافقت حتی یا دعا ها سردی چی یو باغ خوینو کې سره ایذاتو مې نه خانه کله چور سره امانت کې دین او خیانت پکې هې او دا مسئله دوی دمې به د امت نامانه ورته کې پاک تر اگني د هم به وسه ورته کې امانت ورته کې لکهستا سګو ری ټول امت کې غدر دې دوکه ده تقریبا او شرط دا چې په بزرګونو کې بیا پیدا کی چې هغه امانتدار وي یو دور غره ده چې په کافرو کې ما مانات په کافرو کې موږ امانت وایدا حد ثکذبا او دوی مخې داله چې کله خبرې کوي کل دروغ کوي او سدریم وایدا عهد غدرا کله چې سو وعده کوي نو دوکه او سلامرم خوې سړې وای دا خاصه ما فاجرا کله چې چې سره جگړشی نو دې بیا خندلې کئ او سپکه خبره وې د خلینو رو بس متفقن علیه وقد سبق بیانه دیشکړوان دي تیر شوی دی بیان د دې حدیث سره د حدیث ذافی horera رضی الله عنه نبی نهوی فی باب الوفاء بالعہد په باب د وفاء بالعہد کې دا حدیث څرشه ده حضرت ابن عباس رضی الله عنهما دا یہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي په باقي خلک دی د باذناری نو زنا نو د باذچا هلال نو جرازان نه اولیاء بزرگان جوړ کړي د دروغ او خوذو خوب جوړي خو ملي درې او دات چل شوه او فلانه چل شوه دی په لور غوړی په خووب کې چې جا خووب نه دی او له دې دروغ او خووب ملي درې نو دا ګناهي کبیره دا او د اکار حرام دی او دله په کې دا سزا ملایږي د دوارو جهان سرګار فرمایې من تل لمذ فلم چا چې خوب بیان خدا څخه خوب لم يره چته کتل نه ني او خلق لخت له بزرګي او ولایت دا ورته ثابت دي نکول له پا پرز د قیامت بده مکلف کړي شي آیا قیدا بين شعيرتين چته ودي دوه بشو لغټ ورکې یو دوه بشو دانا بل غراوالې الله وبښه بدا بغټه کې ولایہ خلا او د به هرگز داسکول نشه ځکه دو اوربشه سره یو بل سره تړلئش بلا ثار خپل منز مانا دا وځه دغه وګړه زابې د دې ګناهي کبیره سزا بدل ميلاوي و من استماعه حدیث قابل زم خبر حدیث کې داړه چا چې وګ کې خو خبرې دی او قوم دا جاسوسي کوي وهم لهو کاري هو او غي د دې وګ کې حدود لر بد ګنون کی متورث بیام خوږي چې چوارو کده دی حال معلومون دادې سو و یو سکي نشب بفيوزونه هی الان کو يومه قیامت وا بغلو لشی دد پدی هوغونو کی وی دی کڑے شویتام ب پرغ قیامت باندې اګه اورب د جهنم باندې ب اوس پناو تام ب غر بکی او سوغ وغساره نه کوي او وغ کی د جوار خلاص لانے سوې د خلاص لانے سوې نو داغه پدې غوګونو کې ودا تام باړو ل شيومن سو و رصورتا او چا چې دی او جاندار شکل جوړ کو ډ پرندو جوړي دین ثانانو جوړي دا تصویرونو والا ادم مساله غره رسوبه خبر چې سیاسی موليان د دین سره جوړي وګره دو سانو علما او فتوا دار ک په موبایل سو تصویر جوړي ک په خمرې دا ټول په تصویره محرمه کې په خبره چا چې صورت جوړ کو دی شي نُعُذُ بِعَذَابِ الْعَذَابِ وَكُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ فَائِدَةٍ بِمَجْبُورَةٍ كُلِّ شَيْءٍ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ اَلاَّهُ وَاِشَابَ دِيکي ب روح اچي ديکي ب روح اچي چې تا مرغي شکل جوړ کړې د حیوان انسان شکل جوړ کړې وَلَيْسَ بِنافِخٍ اَوْ دِيڤ پاغې با کي روح پخ کولې نشي دې تصویر چې په کمی طریقې د جاندار جوړې نو دا حرام دي دارنګ دې چې هغه ته وکه فودل حوالام کې غبطګني دا حرام نه راوایي د ځان ند دروخ خوګونه جوړول چې ماده لی دی یو تامې لی دی لري دا حرام کار رواح دا قزا قزا دا فلانے فلانے دی رواح البخاری او تحلمه یې قال انه حاله وفي نومه چې دی وې د خووب لیدنه ورعا کذا وکذا او د فلانه او فلانه شی دی چې وه هو کاظم نو د دروچنه ولانو کو دي حدیث کې دا لفظ راغل بل مد فمت سره دی وزم النون وتخفيف الکاف وہو الرسا الصل موذاب دا تام بی ویلیکڑے شویلوی تام بی ویلیکڑے شویلوی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت ہے یہ فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم نے فرمایا افر الفرا یعنی پتولو کې دروغ سي افر الفرا ډېر زیات دروغونه په دروغو کې داري ان یری الرجل انی داتین ایوریا الرجل داتې خودلو کې اوسړې د سترګو تم عالم ترایا هغه چې د سترګو لیدل نه خو بلیدل ساری د رغوی ما خو بلې نه ادا سي چلشه کار وکي افلانې وکي رواه البخاری او معنا هو یقول رایتو دیوی ما پلانې شی لیدله سی ما علم یره هغه سره چې دی دلیل نه ده حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخوب لی دو بارہ کے وذکر کئی او دا پڑے رو مسائلو پڑے رو اخیرت حبرو بانے مشتمل لیو گئی حضیز دیعو وان ابن جندب رضی اللہ عنہ دا حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نا روایت قال دے فرمائی تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مما یكثروا دا چ دیر دی وی اي یقول الاصحابه دیر وی فرمایل خپلوا اصحاب تا سباد مزن پس باد د واره جهانو سردار صلی الله علیه و سلم کرام رضوان الله تعالی علی اجمعین تمخ مبارک روږرزو رو اصحابو ته هل را احد منکم من رؤیا ایا کتل دیو تن پتا سو کې سخو نو کچا و خوب کتلې او نو الله حبيب تب بیان کو غيب ورتاه حاضر وېستو فيقص عليه من شاء الله هي قصه بيان به کو د الله حبيب 파غا شفخ شو ود الله چې بيانو کې ويننه قالو بيشکه الله حبيب فرمایلي لنا منتزا تغذاتن يوسبا چه بیگایا را ما خوب لی دلئی انہو اتانی اللیل آتی آنے بیشکر آغلی و ما ته بیگا شپا دور حتل یو دو کسان وی بیگا ما تا پا خوب کرالی اگور دام انسانانو خوب خوب وی او دام بیا خوب دلیل وی وحی و انہو ما قالاو دی دوارو ما تاو فرمائل لی ما تا انتوال اقضا و انی انتوالقتو ماہو ما ذروان شمد دی دوارو سراب وَإِنَّا نه آ رَجُلٍ الله رجلین او ویشهمونګ رالو په یو سړي مو پرین چې ډړه اړخ لګول وای د آخرو بل سړی قا مونلی ولاړو د د سره بختتن په ګټې سره وایده هو ناسې د ولار سړی یوي د به قسته راده کوله فسلهغ راسه د سر ورته پهې ګټه شتو او دا سرې ورته په ګټه مې دګلو د چې په ګټې په سر, سر وشتوفاته ده د هو حجرو په بر غړی دغ ګټه هو داسې نوفایت به حجره د سړی به د ګټې په سران شو فا خوزهوهو ګټه بې را وغسته په لار نو د سړی ته باغ لا راه په حتا یاش حراسو دا هغه سربیا سم شوی کما کان لك مخفچ سم نسم یعود علیه بیا هغه په دې ګټ اور لا سر واله او دا سر به ول مات کو فیفل به نو به کده سر مسلما فال المره الاولى لك چکړو د سرا بزل دم د کی وي دی په حالت نیولې ته چا سره او ناس ته په ګټ سر می دکای قال الدوار جهان سردار فرمایاله پاکی ما حاضر سو او را سینه فرم او رسول الله ای دروازه جهان سردار درد تم رغیشان عالم الغیب ده قال علی ما تمری دو مر گرو ان خلق ان خلق ززا او تپوس مکو ورست بدر تم دلی حلوای فنتلقنا من غلاط فاتین علی رجلن رجل قوصری مستلخ لن قفا یاغداسي پري خپل 60 باندې پروت ته 60 باندې ړیداسي پسمه ک باندې پريوسي مستلخن سنثا او ني پروت ل قفاه پري خپل قفا د سر دي اخيري سيته وي و اذا او ناسه في بل قایمون ولار دي عليه دد باندې ديكلو بمن حدید او غسرا داسي کړي دي د اوس پره وَيَراهُ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّ وَجْهِهِ نَاثِي غَرَاشِي أَغَيَّاو تَرَف دِ دِ مَخْذَدَتَا فَايُشَرُّ شِيرُ شِدْقَهُ نَاغَسِيرِ كِي دَ وَخْكِي دِ دَ وَمَنْ خِرِهِ آ دَغَ دَپُوزَ إِلَى كَفَاهُ تَرَسَ دَ پُورِ وَعَيْنُهُ او د دې سترګو نارڅدا چې د اسيري کی ترڅ ټا پورې یو وخت کی ورته کړه کی د ندا چې ټا پورې ورله وخته ټولشله نوبیا ولدي سپګم کی کی د ورته ترڅ ټا پورې ټوله سیري کی بیا په سرګه کی سب ما يتحول الى الجانب الاخر نوبیا بل طرف له یو طرف له ورته دا کارو چې بیا د بل له اوږه فيفعل بهه مثل ما فعل بالجانب الاول نو کاید د سراف مسل لاغې چې کړي د طرف بل سرا فما یفرغ من ذالک الجانب نو دیلا فارق شوی نید دیو ترفنا حتی ایسیح ذالک الجانب چی دا طرف داغه غصی شوی کما کانا لکا مخی چی سیو سم یعودو علیه بیارا واپشی فیفلنو کبی مثل ما فعلا فیلمرت دولا ومثل لاغی چکڑیو پزر رنبنی که قال دا اللہ حبیبوی قلتو ماوی سبحان اللہ اید تاج جب پا وقتی دا الفاغیو خبر عجیبا واری نو سبحان اللہ بو لکه نن خلکو د تاړو چلتا کړې چرته دروغ وای ردواز خلکو عادت ده یی جماعت کې په تاړې کې تاړې رغول نه انګريزانو طریقه مسلمان دین کامل دین ده یا واجب خبره ده واوره دودي زوای دا سبحان الله سبحان الله الله حبيبې قلته سبحان الله ما ها دانے. دا دوانه څوک دی قال لیا دې دوانو مرګره ماته وین ثالق ان فان ثلقنا منغلا رفاتين على مثل التنور منغرل اذا ستر تنور غنتي او شي فاحسبوا لو جومانكم انه قال راوي جل الله حبيب فرمائل فاذا فيه لغطا واسواته قديك او आवाजو قد تنور او لاسی چھ پھر رپورٹ کیندے فطلنا نومونږ سر ور سرګن کو چوار وګورو د تنور کې دا شور د سرې او داچغې او فریادونه شو کئ فدافی هیر جاو نونا سا پی پ کې س و نساون غناانه اوراتتون بر بن یام معمی ور سرندوي او پهې تنور کیکوو وایضا هم یادتی او اسی دیته به لمب اور رالا من اسفل لون د لاندې طرف د نو فضا هم زارکن لذهبو کلچ بدا لنبا دوی ترالا دا لنبا بدوی ترالا نو زوو زوو دیبا چغی کی چغی کی ما حاولا ما ویدا سوک دی قال لی ان تولق ان تولق دی دوارو مرگرو ما توی سزا فان تولقنا مولارو فاتین علا نهر رالو موی یو نهر تا حسر تو راوی ایزو گمان کم انہو کانا چل اللہ حبیب وی انہو کانا یقول چل اللہ حبیب وی احمرا تک سرو مثل دم لکا دیویلو پشان ایدا فی نہر لکا دیویلو پشانو بپکی بیدے و ایدا فی النهر رجل او ناسا پی پدین نهر کی یو سڑید سابح لامبوی والا یسبح لامبوی و ایدا علا شبت نهر او ناسا پی پغارد نهر یو سڑید قد جمعندہو حجارتا کسیرتا او دزان سره ډی ګټې را جم کړي دي وای دا ځانکه او کله چې دغه لامبو وهون کې اسبه به لامبو وایي ما به چې لامبو و اسمتی ظیک لري بیا را شي دقیق چې هغه قد جمع د هو هجاره چې هغه د ځان سره ګټې جم کړي غرو له هو فوه پهې خلکې په ګټولي. نفيلقمه حجرا فیلقمه حجرا اګه پدې خلکې پهګه ټولي نو فیلقمه حجر القام دې ته ویل کړه چې نوړی چاله په خلکې ورکی ناګه نوړی په شکل کې داګه په خلکې یونی سي او دا چې نوړی په شکل ورننلکه فین ثلیقو ناګه پدې نهر کې واپس لاړ شي چې کم زين عدل امبو والا او راغله بیاغومیر جو بیا د ته را شي نک لج د کله جې تروااپ شي نوفاقره له هوفا خللولهکولاو ک دا لکهفهخ خارون دغه مع خولولهکولاو ک ن فال کممهجرغا د ګټې پهشکل کې د نړ پهشکل کې د خولیبانې ګټه و فال ناورت قديف فلکی گټه ورو غوځي قلت لهما ما ورد ما ها زامې د سوړ سوق ان طلق ان طلق ما ته وی ځاو ځان فان طلقنا من لا رفاعتين رجل رالهم په سړی باندې خري هل مراته چې د بد شکل والو او که اکرهما انترا ان رجولن یا ډیر بدل کایو سره ډیر بدشک لایو دا سی په بدشک لوکي ډیر بدشک را سړم مر آ په لیدو کې پیدا اینده نار انده غسر اور او یخ شحا هغه دا اور شکولو دا اور هغه بلولو و يسع حولها غير شافيره ذکر زيدو قلت له ما ما دروازه ما ها رسول قال لي قلت له قن ما دې وسه دې په رې په نا های جی وی فن تولقنا زیدر تمالون دے فن تولقنا اقاللی ان تولق ان تولق سی دوارو مرگرو ما تویلیو زازا فن تولقنا نا اللہ حبیب فرمائی مگتلیو فاتحنا علا روزتیو مغراغلی یعلا روزتن معتمته یوی باغی چې تک شنه تا چې بل کلدر شینوالی ناداسید توروالی رمیو فيها من کل نور الربيع او پای کیدا هر کسم مغلون د موسمی بهار نو ربيع موسمی بهار ثوی او نورن پمانه د ګلونو ده وایدا بین زهر الروزه رچلو ناثابي د دې باغي چې سره یو سره توويلن او قد قد علم لا اكاظ من ارا راسهو اسو جما لا غ سر کتل وي طولن د وجودو ګدوارې را په سما اسمان طرف تا و حول الرجل او ناثابي ګير چا پیر د دې سړین من اکثر ولدان پیر زیاد ماشومان ماره هم قد ما دور ما شومان ډېر ډو کله کتلینو د الله حبيب وای قلت ما هاگا داسوک لري دا دورا دنګ سړې و ما شمان ده گير دا دورا ما شومان چې ته ګیر چا پیر نه سي داسوک دي قال لي ان ذلک دې دروازه ما ته وېځه ځه فن ذلک ما نو مونږ لاړو فاتين اله دعوت عظيمه ته ارال مونږ يوي لوي اونيتا لم اردو هتن قط مانو قاتلی ونا چرم اعظم منها لید دینه ولا احسننا انه مدا سی خاصه کړو قال علی ارق فيها مات دې دروازه ورخه جا فيها نورحت من په دیونه کلام دینه یو خات مبنيه چغه جوړو دیلابه نه ذهب ولا بني فزوهت یو خات ده سروه پکې د ل د سپینوه د سپینو زرو د سرو زارو د خوختو نه د خارجو فاتینا باب المدینته منګرالو دروازه د لی خارتا فاستفتحنا نو مونږه تلبد دروازه کولاوو کو, کو ففتحلنا نو مونږه دروازه کولاو کړو شو فداخلنا ها نو مونږه وردن شوو کی فتلقانا رجالو مونږ سره سره میلاو شو شطروم من خلقهم من داغید د دا پیدایش او بدن ک احسن ما انترین دیر خیصاو چې تکتونکو نیم بدن ډیر خیصاو وشطر منهم کا اکبر هیمان درای او نیم بزن دا غي ډیر بدصورتو قالا لهم د دوارو مرګرو می د خلکو لوی زهبو لار شي فقعو فی ذلک النهر نو ور پریوځی په دغه نهر کې وایلاه وہ نهر او ناسه پی دغه نهر موعترجن فلنو يجری روان قَأَنَّهُ مَاءُ الْمَحْزُ فِي الْبَيَازِ داغیو بو دمرس پینه وی یعنی دمرس پینه وی داغیو بو قَأَنَّ مَاءَهُ تابوئی گنی داغو بزی المحزو فِي تک سپینه دی المحزو فِي الْبَيَازِ یعنی داغیو بز یعنی زیاد سپینه وی تک سپینه وی فَذَهَبُو نُو اِلَانَ الْفَوَقَعُو نو هغه په دې کې ورپره وته سم مراجعه یې نه بیا مون ته واپس رااله قد ذهب ذلك السوء عنهم او دغه بد صورتي د دی دین لاړه او فسوارو فی احسن صورتن او ډېر خیسته شکلونو کې غیره واپس شول قال قال لحبیبه قال لی مات دې دواړو مرګرو وی چې دا اوس کمزه کې ولاړې هاذه جنۃ عدن ده جنته عدن ده دا کا من کا او دغ ستا مرتبا ځ دی په سما به نوی پور شو نظر زما سودن سو په پورته کېدو سره ف دا خ نوناسا په یو محلو مسللو رباتل بزه چې د لام داېښکاردو لکه سپین وریس چې لرې پاسمان کی کورې. د سپنی وریاز په شکل کې یو محل خاره دو قال علی هاذا هاذا منزلک واذا استا غذر قلت لهما ما دي دوړو ته بارک الله فیكما الله یتا سو دوړو کې خیر و برکت واچي فزرانی ما پری دې کناfaat خو لهو چیزې خپل زېله وردم نشو قال ا دی دوړو راتوی عمل انا فلا اید اللہ حبیبا اس نشو اردن نکی دے و انت داخل ہو تا سب عمر لاپات ہے قلتو لہما ما دے دعاو تووی فا انی رئیتو مزل لیلا عجبا ما خننش فساجی و جیب حالاتو قتل فما حادل لذی رئیتو نسو دادا ما چو قال علی دعاو ما تووی اما اننا سنخبرو کا وی خبردار زردی چې مونږه یقینا تا ته خبر درکو ګور راځي دلیل له چې دیوارو جی حالو سردار عالم الغیب نه دی وی امر رجل الاول ارچه سړی اول هغه او الذي اتيت عليه هغه چې تا سرات للو غته او یس لغراسه بالحجر داغه د اثر په غټه ماتولې شو فإنه هو الرجل داغه سړی او یاخذ القرانہ د سره د قران علم حافظ او عالم فیرفذو نو د قران فریضه عمل ممل پهنو تش حافظ او ملا او عمل پهنو و یا نامه ان صلات المکتوبه تي او دغه د فرض مزنم او د پاتشو فرض مز وقتو د پروچ نو پرز قیامت د ذاته عالم او حافظ سره د معاملې کې چې لم کو ده فا عمل ور سره نشا و امر رجل الذي اشرى اته تعالی چته رات لن کړیو پاو یو شرش رو شدقوه او داغا اغا وخکه شلولشو الى قفاهو ترسط پوره ومن خیروهو الى قفاهو او داغا پوز سیرکولشو ترسط پوره فا هو الرجل داغا سڑهو یق من منبیتی ده ساری وقتی دا کور نوزی نفایک زیبه الکیز باتا دروغ وی دروغ تبلغ الافاق او داغا دروغ د دا دنیا اطرافو لرسی په د دې د ورځې سره په قبر او برزخ او آخرت کې په دغه معاملې وی. وعمر الرجال والنساء هر کې وسړي او زنان او الغرات بربړ. الذين اغهم في مثل بناء التنور چاې په مثل د بنا د تنور کې لکه تنور غونتي زی کېو. فانه هم الزنات والزواني او بدکار زنان او بدکار, بدکار سړي او د دوی سره دغه معامله به کېږي په خبره او په برزخه په خرت ک ومر رجلولهر چې سړی او تی تهلی چې تا هبي به رالک یپهو یبه ف نه رغ لامبو والله پاغ نه هررکې یول قول حجاره ته اوغله پهې شو او پهې ګټوانې پقل ک شته شو په ان هو کلوریبا د سخوررو د د سودخورور سره د مغ نه پس ب دغه معاملهې ومر مرء کریہ المرء الذي عند النار يحشها اور چا غسړیو چا غبد شکل وال واغ چتا دور سره کتلیو ی خوشا اور بلولو و یا صاحبلا و چا پیر کوشش کولو نو فإنه مالک و خازن جهنم دا غ مالک او خازن دی جهنمو یعنی هغه دف جهنم هغه ذمہ وار فرښتہ و او الله غی په داسه hebatناک شکل کی پیدا کړی وامر رجل طويل الذي اورچ سړیوګه د هغه دنګ الذي في الروضه چې باغچه کېو فانه ابراهيم دا ابراهيم عليه السلام وامل ولدان الذين حوله ارچ ما شومان او هغه چې ګير چا پیر لاغنو نفکل مولود مات على الفطره دا ټول ما چې په اسلام تو فاطمه شي نو مور افلار نه جدا دي خپل ته ابراهيم عليه السلام و فی روایت البرقانی ہے و یو روایت د برقانی کی داسری چئولدا عل الفطره چدای یو کہ حمات عل الفطره نو په یو روایت کی داسری یولد دا عل الفطره چداه معشومان چدا ینه پیدائش ویو په فطرت وانه فقال بعض المسلمین نو بعض مسلمانانو ویل د مشرکان اولاد د موامله لکه کافر مشرک د داغنا بالغ معشومان مرشل او د مشرکان او اولادم چې د نو اغم سلام دغه معامللا ده ی لري د مشرکان او اولاد یو صحیح قول داري ګره ابتداء کې د مثلا مشکا شریف کی تفصیلن تھے رشفه ابتداء کې په دې مساله یعنی مختلف اقوال دی. او رستو د الله د حبيب ته دې وایي چې د مشرکان او کم نابالغه بچي مرشدابم جنت او د تبادل علماو اسح قول ویل لري واعمل قوم الذين ارشقوا ماغ كانوا شطر منهم حسن تنيم بدن دای خسته او وا شطر منهم قبیح او نیم بدن دای بدرنگ او فانه قوم داغ قوم مسلمانانو خلذوا عملا صالحا تیګد ورکړو نیک عمل واخر سیئه او بل طرف ته عکار تجاوز الله عليهم الله درهم او تجاوز معاملې د دې سره امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرے مسند پرنده حدیث سے 130 ہوا او دیره پورش ہوا رواه البخاری ہو مصنف رحمتہ اللہ علیہ وہی روایت لہو پہ روایت دی بخاری شریف کی داسی دی کہ دنیاو جہانو سردار فرمائی لی رات لیل تراج وایما قتللیو بګاش په سړي تییاانی ما ته دواړه رال پهاخه جاې دغې بوت لم اله ارین مقد دستتن غزم کې کی پاې کیشن کارمه <تصفح> ذک او ب تفسیدن دغ شان حیې مباره ذکر کو لکه مخې ج لیر شو وقاله او فغې ک د الله حدي وفرم الف لمه لاړله نقبین یو سرخت مثلت کڼور چاوي کې د تنور غونډه سوراخ اعلی هو ضیقن دا غي بره طرف خل ټنګه او واسفل واسعن او لاب ني طرفي خو كلا او فراخه او يتوقد تحته نار بلوله شلان دي دی د دی دین اور فاذا ارتفعت کله چې د اور لمبا را پورته شونې ارتفعوا پکې سربن سړیو خزیو دای بم دي لمبه را پورته اذا ذا یخرج تر دې چې نځ دیو چې د دی د تنور نروزی وا اذا حمادت او کله چې لمبا بلګ کیناستا نو رجعو فیها دایو بیا پدې تنور کې ورواپښوت وفيها رجال و النساء و رات او پای کیس سړی او زنانه بربند وو وفيها او په دغه روایت د بوخاری شریف کې دغه څه الفاظ دي حتا تین اعلی اللہ حبیبو ایمونگر آغلیو یاو نحر تجیده ویلو نحر بائدو ولم یشک کفیه ولم یشک کائده کے اغمخ کے روایت کے راوی خبر تردد سر ذکر کریو کتاسو خیالی عورتا نویدی کے راوی یعنی دا شک او د احتمال اغا حبر نه ذکر کرے یعنی دا شک او دا احتمال اغا حبر نه ذکر کرے یعنی تیویلو یو نهر دا گمان کونچه دا پشان بائیدو دیرے کی وئی ولم یشکا دیرے کی راوی اغا شک احتمال لے ذکر کرے فیه رجلن پدیکی او سڑیو قائم انچه ولارو علا وسط النهر پمند نهر کی وعلا شط نهر او پغار د نهر رجلن یو سړیو. د خجارهکن او د هغه مخې لکانی پر ته فاق به راجلولهدي نورامهوجي سړ هغهه پهې نهرې چې ب نههرکو پهدار را ده کللی چې رادل ل له خلوج چې دیې هر نروځي نورامر راجلو بهې حجرین فیفی ږي او ګټه د د پهې خله کې په د خلک د فرت ده هو واپس کو حیڅکانه کمځ کې چې دی فجاله د شرو کلله معجا کله چې بد راغې د یرووجه چې ونو د نهر نهروي نو جاله غ سری به شوروشيې فیفیږي حجرې دیې پرې خلکې په ګټه وشتو فیر یو کم معکانه دداپش شو لکه څنګه چې د زړ ضبانو وفی او پهې ح کې نامدي ف داوي الشجارته د دووارو مربو زونې لوښې جوړه پاد حالانې داره ځ او داسې دارو کور ته الله هبي ولم عاقت احه نه ما چرېم د دینه خاصته کور کته لوم فيه رجال و شيوخون باقي کې سسړي و ډاغان او و و شباب و نهانان وفي هغه مدغه حديث کې دام چې الذي حق سره ايته چې تعال الله پیغمبر او کته او يشك و صدقو او داغه د وختې تر دې سټه پورش لولې شو پکا زابون نه داغه درو جن يو حدثو بالكذبا دبا بيان کولو ته درو نو فتر حمل انو دا دروغ وب خلق د دنیا واغستر حتا تبلغ الافاق چې دا ود دنیا اطراف ته دروغ سره وایي هغه بلوالی بلوالی او ټول دنیا کې هغه پهلاوی کی بلکې عام مشاہدم دالا حق خبره نو سو کور یو نو به ځانتر سمبالی سیبل چلنه خای او دروغ خلا کوریم په مینا او ناغه په پیلاولو د بیزینای په پیلاولو کې خلق او بدی نه رغبت ربت لريوس نه او به لاوملقیامه د سره به دا کار کولی شي ترقیامته کورې داغ بر زخی او د قبر سزاګانې وی او برې ح کې دا مچیل لري راتهغ ت چې طوقو د الله حبيبه یوش د خوه سووه چې د د سر می د کولی او زې زری کولی شو په ګډوپهجلوننداغ سړیو علمه الله القران جل ذاته قران تعلیم ورکړي فنامنه بالليل نو د شپې باندې قران شریف نو دوه موزو تهجدو کې اس کسمه تلاوت نکول او لم يعمل فيه بالنهار او په دې قران باندې عمل نکول درځي په عمل نکول او د شپې او د پروتو فيفعل به اله يوم القيامه دا کار په سره تر قیامت کې و دار لولا قوم من اي الله تي ها دخلت چیتو ورطر اللہ حبیبو ورطر نشو دارو عامت المومنین دا غفورو جنت دا عامو مومنانو واما حادی ہی اوار چی داری دا اس چی پکی و لاری نو اما حادی ہی دارو فدارو شہدار دارو شہدارو دار دیو جنت دیر عامو مومنانو مقابلہ کی دا شہدارو مرتبہ دیر اللو ینا وانا جبریل ویزن جبریلی موہا دامی کائینو دامی کائین علیہ السلام فرفارات تک الله حدیث دی سر مبارک دی د پور تک الله حدیث کوئی فرقات و را سیما سر پور تکو فائدہ فوقی نو ناسه بي زما د سر د پاسه مثل الصحابتي د ورې لغونتي یو شیخ کارې دو قالا دي دوړو ملائکو ما تویزا کمن سي لوکا دثا سوغه مرتبه ده ته ټول جنته نو ته ټول اميانو مرتبه ده پات قلت ما وداني ادخلوا منزلي ما پري دي چې زه به خپل زينه ورګنه شم قال ادي دوار را تو فرمایل انه بقيه لك عمر حبيب الله عمر نه پاتل لم تستكملو چې اغه دل مکمل کړي نه نه فلو استكملته ته تمنز لك نو چرته او پورا کی کنه بیا به خپل زينه راشه رواه البخاري او دا آغا منزل چې الله حبيب زن کدن کیوي غ معنا درته کو مسل رحمت الله قولو یصلله را د د مختې حز کېتیرو و دا په سا س سره دی مسللهسطې چې دریټ کېریپ وال غینل معجمما او غین د چې پغې ټک دی یش دښ ش سرې ورته می د چول په ګټوالو سرهلو یاته ده هو ای یتدح رجو اکانی وانی جی میں پدیسرویشنو اکانی با ار غریدو. نو د غریدو تسوی ته ده ده یتده ده ای یتده رجو وال والکلوب بفتح الكافی وزم اللہ مل مشکلوب وی و هو معروف انده معروف شیر کنڈیتا وی ده اسبنی قولوهو فيشر شرو ای یقتوعو پریکولو بیر او قوله زو زو و ایدا بزوادین معجمتین زوادون دی او دوارو بانیتی کی ریسو دی آخو دیب چغی والی او قوله فیف غرو دا پا فاتر داو غین معجمت ایفتحو اغبخ لکو لاوکا او قوله المرآت و ایدا پا فتحید مینسر المنظر یعنی شکل او منظر توی او قوله یحشوها دا پا فتحید یا سر ری دی او زمد حي مهملہ دیشت کی فینشتا او شینی معجمد ایوق دوھا اور بلول او قوله روزه معتمت ویدہ پر زمیم سررے او اسکان د عین و فتحہ د دار او تشدید د نیم دے دا روزه کوئی باغیچہ تا معتمت معنی واقیت النبات چراغی پورا بوٹی او بوٹھ نہ ڈک او ثویلتی او داغی قوله دوحاتن دا فتحہ د واسکان الواو وو ساکن ده و بالحای المحملہ او حاپک محمل ده و هي شجرت الكبیرہ دا غشونی توی او قوله المحضو دا فتح ده مین دا واسکان ده حای محمل دی او بیاور پسی زواد معجمده و اللبن دا شودو توی او فسما بسوری ای ارت و فا او سعودا فزمید السواد و نعن سر ای مرتفی انو شدوالی ور بابہ بفتح الراء والبا الموحدہ چہ وٹہ کہ بہ مکررتا اورا مکرر بابہ کے مکرر وہی الصحابتو داوریہ توہی باب بیان ما ہے جوزو من الکیسد باب نے تو بیان داغس کی چھ پواز اوقات کی دروغ ول جیسکی کی کنا ہے یہ مخ کے باب مصنف نور الله مرقده در دې بیان وو چې درو ویل حرام دي ګناه کبیره ده کسه پالا درو جوړې ده الله پر رسولي اپ خپل منس کي په درو جوړې نو دا نو يا کبیره ګناهه پدې کې ارتداد وای چې بازي صورتونو کي درو وي اجازه شته کړه نمصن پر رحمت الله عليه وې علم ان الكذیبا اذا دروغ و ان كان اصله اگر کا اصل دې دروغ دالې چې دا حرام دي او الله او رسول حرام کړی دي فاجوز فی بعض الاحوال او په بعض احوال <سؤال> کې دروغ ویل <سؤال> جایز وی به شرایط سره دا هغه شرطونه چې هغه فقهاء او علما او ذکر کړی او قد او زحتوها فی کتاب الاذکار ویماده دی وزا حق کړه له په کتاب الاسکار کې الوی عالم نے شافی المسلک دے اودا مسلم شریف په شرح کې نو کې او اودا مسلم شریف په شرح کې معتبره شرح شي نې کلیشه نو د من نووی رحمه الله دا دې لګي دې عالمو یې نه لګو مرخاود والله ورته کومر کې دومره خیر وګره کته چولې او ابتدائی زمانہ د دې علم نو وا رسل ی علم شورو کړي او بس دې ملادیت تړلوه نو دې وای ماوازي کری دا په کتابه لشکار وا مختصر ذلک او د دقیق شروط و اختصار داله او د درکا مواضی او ذی ذکر کای چې پای کې درو ویل جیز دی و ان کلام دا کلام او خبره ندی وسيله تن ال مقاصد دا یو ذریعہ وسیله ده د مقاصد لپاره فکل مقصودن نو هرغه مقصود محمود چاغه محمود وی مذموم نوی یمکنو چا ممکن وی تحصيله حاصلو لاغه بغیر الکاذب بغیر د درغه نو یحرم الکاذب فیه پاغه د دروغ او الحرام وی الا یمکن او کچری ممکن نو تحصیلو ہوا حاصلول داغی اللہ بالکذب مگر په دروغ نو جاگ کذب ہو گیا و پا غی کی دروغ جعیز بھی او اگر کم کم مقامات تی دیدت ہوئی سم بین کان تحصیلو ذالک المقصود مباہ کچری بھی حاصلول داغی مقصود مباہ نو کان الکذب واجبا دیکھیں بسیوی ایک چری سوزی کتاب کې اختصار رہے کجره مثال پتور مقصود مباح وی نو کزم بابکه مباح او که دغه مقصود د واجبات نه نه نو بیاو پکی کزم د واجبات نه نه بعضی کتابونو کی تفصیل لریکه لگی اختصار باز عبارت پاتره مثال پتور داغه بسنه فیدا اختفا مسلمن طب شو مسلمان من ظالمین دیو ظالمنا وا ذا ظالم حکمران دی یا ظالم پرعیت کی سوک دی یرید قتلہ او ذق ظالم د دې مسلمان د قتل الو اراده لري او اخذ ماله یا اراده لري چې نه مال والي او اخفا ماله یا یو سړی د غخل مال پټ کړی پوزې کې ਸੰباليته وسيله انسان انه او یو سړی نه تپوسو چېرې پلان یې غمال کم دی شه او فلانه کم دی نه وجبل کذبه واجب دی په دبانې دروغ د خ درې خبرې په فټولو کې په دیې کې په د فر دي چې به دروغغدنته نې می به ی غ نه شته او کدا د هغه غمال له معلوم دی خو په د فررض دي چې به هغې کې دروغ جمال له معلوم ل وک هم داېلوکانه عده هوديتون یو سرړی سره د چمانت پروت دیوه ارا د ظالمون اراده ل یو ظالم اخزه د هغې د یار فلانی غمانت سره مال ویرکه نو جبل کذب واجب دی دروغ به اخفای ها دغه په پټولو چې زین نه ما انت خبره مونه ما سره مانتی شه نو ګوره په دې سورته کې دروغ ځای دی خو الاحت فی هاذا احتیاط غام په دې کې فی هاذا په دې کې کلی پټولو کې دای ایو وریا چې استعمال کی توريه دی دوی تچاله سوی نو هغه خبر یو مقصد مراده یو استاد بل مقصد مراده ومان التوریه مانده توریس را یقصد به عبارته چې قص ورادونکي دې په دې خپل عبارت او الفاظ سره مقصودا صحیحن یو مقصود صحیح او ليس هو قال بمنو دې دروجن بالنسبه له په نسبت سراغتا و ان کان قاده ور اگر کې دروجن وی ظاهر لفظ په ظاهر د لفظ کې وبالنسبه او په نسبت سره اعلان afhamu wal mukhatab cha gad mukhatab po fahm ke razi nogor azil yo khalqo i padase waqatatim tawriya istemal kade laka abubakar radhiyallahu anhu che nabiy re salam sara safar kol no yo kafir walawi ana turidu ya ababakr in wa man ma'aka abubakar siddiq char tayrat de dawdar sara shubdi naw دا یو سره دې ماته سملاخ هي نو ګره دغه وخت کې دروغ طای ویل شو فرض واجبو کو استعمال کا نکدش رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه بارک راغلی چندستان باندې کله انګريزان رال د برتانیین علما به انتها ول لما قتل کله او شهیدان کله او در په دره کله نو یوته انګريز جج وی جتا باندې دا داوه جتا سرسې اصله در درڅا او د انګريز ਮੁقابله کې د جهاد او د قتال راځل لري نه ویلا سو کې ور سره تسبیح یاو صحیح دما سره سره حشتدا دما سره خلا دما سره ویوژن قاسم نامه او رحمت الله علیه شی بانی او د زارلو نو د دې دی نیو گرفتاری پس انګريزان ګرځیدل د چاورتي جماعت کې د چيرا را لای په جدا حضور الوی دارلوم خاون له او د وسنګ لباس یا ساده طریقې سره را نا سولې وې مولانا د خپل زین النقاش ویلې تاسو نمخت اوس دلته کې په خبره باندې د علماء هغه تقوا ذکر کوي چې دا غوښتي ګوره دروغ په دای باندې واجب او فرض خو پاګه کیم توريه استعمال کړې نو مؤلف رحمت الله الائم درته وايي احوات دارچ په دې ټولو کې توريه د استعمال کړې ولو ترکت توريه تاو کړه دا غوښتي اوسړی توريه پریه وا واطلق عبارات الکذبه او ہی اغی عبارت او الفاظ دروغ وی نفل شب حرام فی ھذا الحال دا پدی حال کې حرام ندی و صدللوا او دلی د نیول علماء, علماء په جواز د دروغ سره فی ھذا الحال پدی حال کې په حدیث د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ان ها چې بیسکه دا د بی بیې فرمایې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما وردت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایله ليس الكذاب ند دروغ جن الذي يغك يصلح بين الناس چه دې د خلکو په منځ کې صلح کوي فينمي خيرا او يقول خيرا نو دې یو څه خبره کوي او بلته د خیر خبره کوي هي غيونه وي دروغ ولوي چې صاغه بالمقابل خو ایجاد ما ورو دے بارا کی کی. او ستا بارکي دې د خیر خواهي خبرې وکي بیا غبل له نو په دې طريقي غیر نرم شي او سلحه متفقون علیه ذا مسلمون امام مسلم رحم الله دا الفاظم سواکری فی روایت ته روایت کې وې قالتم مکلسو رضی الله عنها ام کلثوم رضی الله عنها ولما اسماوا ما الله دا پیغمبر نوری درې یُرخص فی شین کی اجازت دی اور کول پیاو شي یوشي کې می معقول نه چې دا خلک کم دروغوی الا فی ثلاث مگر بدرو سیزونو کې ثاني الحرب یوب جنگ کې دښمن باندې سروب ګرځي چې ما سره دورو دور, دور اصلي حزاو دورو دورو فوج دراسه او دورو دورو قوت ته زم ما ادي وجه نګور اسلامي حکمرانان داو خپل هربي قوت داسې دا کافرو نه پټ ساتي چې له دې ته قوت او طاقت څنګه زم لګي قرن درل تیر سړي چې الله حبيب صلی الله عليه وسلم چې مثال پتور مکیس والو سره جنگ لتل نو د خیبر د لارو ته پوسونه وې کول نو کجاس سنسان مو ای ویلکه الله پیغمبر جونده خیبر باندې نام لې دی ده خیبر لارې څنګه وی او خیبر حالات معلوم ولې اراده به د مکی وادي ته توري وي نو په جنگ کې درو ویل دا اجازت ته ول اصلاح بین الناس او اصلاح کول په من د خلکو ته په دوه مسلمانانو په من کې دښمنی طرفګانی را او ته د صلح په نیت درو ویل وح حدیث الرجل امرات کرو او خبرې د خژي خولې بي بيتا دې ورته وي نه ما سره داسې مینا را و لاسه محبت کړي واحديث المرعه زوجها او خبرې د خژي خاونتا دې بارکی یعنی اجازه دې خذي کې دانو چې یو ګناوه ناروا کار دی او پاهي کې د خاون خژل درو وي او خژل خاون ل درو وي دې کې دا مراد ده یو بل له وي شمادر محبت ته زمادر محبت دی وګوره په د شريعت کار کېږي لکه خاون خژل وي چې تاسو راځم ډېر مینا علان کې د نور امينه زړه کې نه وګره ظاهرا هغه بيبي نورم خاون له تاوی شي او خاون له قضه وې جتا سره ده سیمينه ساتم دا نه ده چې هغه نور مثال په تور د کارونه خاون کوي هغه ځدی کوي بیا دی او بل درو وایي باب الحس علی التصبت فی ما یقوله و یحکیه باب د په بیان د تیزی او ترغیب ورکول کی چې اوسړې سوې کنا او یو خبره چاته نکل کی نو دے دی پاغ نکل کولو کې دے احتیاط او دے تحقیق نکا رخ لی قال الله تعالی فرمائلی دی الله تعالی شلوې وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا مور پسی کی گا داغ سپسی چی تالا داغ بارا کی سعلم نشتا پا یو خبر پوئی گنا نوائی ما وقال تعالی ما يلفظ من قول تلفز نکی دا انسان په یو خبره الَّذِي مَعَ رَبِّهِ إِنْسَانٌ سَرَّقِيبٌ عَطِيد مُحَافِظِ نِگَهبانی او تیار ملائک ولارد دی او لکھیه با نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نریوایت دی فرمای جنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی کفا بالمرء خذیبن کافی دی د دیو شریده پارا دا درو جنثیا اینو حدیث چ دې بیان کئ به خل ما سمعا پټولا چ یا خوجه چانه سو اورید نو تحقیق نه کوي او وای خبره بیا کوي بس د ددر هوجن تیاده پرده خبره کافی ده نو هر اوریدلې خبره او دار چاپ خبره اعتماد بنکه دا خبره تحقیق وکه او د بیانولو نوکه بیا سوچ کې جریدي بیانولو کي دنیا او اخرت څخه خير ده رواه مسلمن رحمه الله وان سمورا رضی الله عنه سمورا رضی الله عنه روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم من حدس عنه چاچی حدیث بیان کو زمان بی حدیثین پیو حدیث سر او یارا دته دا خبر معلوموی انہو کذبن چی دا خبر دروغ ده او حدیث موضوع رے نفهو احد الكاذبین یا کاذبین کاذبین گرد تسنیسی غلا او کاذبین د جمعی سی غلا ایو شدی تفتر چی دا حدیث موضوع رے او بیم خلق لبیانی او ددا بیانونو په دې په لورای چې دا حدیث موضوع کچره د وراج حدیث موجوده غاړه خلاص شو ځکه خلکو له ویې دا ګوره خلک وايي چې حدیث دی هم موضوع ومنندت دی دی ور سره ورنی نو دا یو با د دروژنو کړي یو دروژنه او چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروخ جوړول نو یو دې دې چې خلکو له بلا تحقیقه نقل کړي امر لمثال لسی دا علمانه بشي چې احدل کاذبین شي تسنیص غش او کاحدل کاذبین شي نبی مانا دا دے درو کو خبر یو درو جن خواغه دے چې چا جوړا کړي وا نبی عاما داسې په سونو خلک دا خبره نقل کړي نو پاغه یو درو جنو کې ډېر دی دا چې نقل کوي رواه مسلم تدې حدیث روایت کړي دے امام مسلم رحم الله سبحان اسماء رضی الله عنها ده حضرت اسماء رضی الله عنها نړیایت ته دا فرمایي چنہ امراۃن قالت یوزنانا فرمایلیو صحابیہ و یا رسول اللہ یاد اللہ رسولا ادن لی ذوررتن بیشت زما د فار یوبن دا ینے زما د خاون بل خذرا فهل علیی جناہ ان ایا پما بانی گناشتا ان تشبعت من زوجی چرزتهقلف سره اظهرو کوم د خپل خاون نه غیر الذي غیر دغ نه ی دویننی چغې ما ته را کوي د هغې د خفه کولو دپار ورتاې وه چې تاله خو دا یو جوړه در کړي او له دو جوړې وړي او تاله سلو پهې خرچ در کو یو مال دو سوه کړي د الله د حبیبې ددي مسلهتهپوس کولو فقاله نهبي یصلله الله وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دې زنانات حکم ورکو چې المتشبع بما لم يعطى هغه تکلف سره چې اظهار کوي باور سره غلو ورکړي شي ني دي نو داتا چې کلا بيسوبې زوري پشان داغا غسطن کی داغت وو جامو د دروغو متفقن علیه دا خدای حدیث لفظی ترجمه مانا در مانا وا وس متشبع معنا درته کایل متشبع هو الی یزهرو شبع ولیس به شبعان و اضافت اصلوئی چې دې مول واله سرګندې وعلان کې موړ نلې معنا یې سو هونا ایذ ان ایزهره انه حصل له فزیلت چې دې سرګندې چې دته یو فزیلت حاصل شوه دې حاصله او دا د تاصل واللا زور زی زورغا غتون کې د دو جامو د خاون د د درو وهولله او دغ د یو زه روالل ناست چې د دو کوور کوي خلکو ته ب یاته ض یا ا بزیې اخلی چې د شکل او جامی جوړي کې اهل زه د د تخواوادارو پرزګارو د ولماو اویس سر و آیا مالدارانو لی اغتر ربی الناس چی خلق بی دو کشی و لیسا تلک صفا او دے فتغی صفت نئے لکن یو شرید ملیانو جامعی شولی او دا او گنت پتکے والے چی خلق دتم ملاؤوی او دتم امامو و یو دینی رہنماوی اعلام کی علم نه خبر نئے نگور دا سرے دو کباز نئے یا یو شرید اولیاء و بزرگانو پشان لباسا چولے چ خلک وې دام په صحیح بزرګان او پیران او اولیاءو کې اعلان کې هغه فاسق او فاجر وي یا یو سره دې جامي د مالدار و چولی چې خلک وې ایجادام د دې علاقے نواب دیو خان نه اعلان کې خلکو له دې پدې دوکور کړي دا الله حبیب د دې مثال داسې ذکر کوي وکیل غیر ظالم او باد و علماء او عالم متشبعو د مالم یو ته کلا به سي سوبې زور نور مقصدونم وې ذکر کړی واللہ اعلم او اللہ باب و بیان زور باب بیان غلظ تحریم شهادت الزور باب د تو بیان د سخوالی د حرمت د گواهی د دروغ وکې ایو څرېد د دروغ گواهی ور کوي کنه لکه ثبا ان شاء الله د آیات مونږ تا سورې فرقان کې مرار روان دي والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما لکه زغورا اغا زمانه او چې الله حبیب دا غی مبارک په شهګوی او هر کله چې خلک د دروغ غواہی وکړي هه دور دي چې مجرم پکې غیر مجرم دي او غیر مجرم پکې مجرم شه پاک خلک پکې پا خلک غی ته ناپاک وې او ناپاک ته خلک پاک, پاک وې او د دروغ غواہی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی خپلو بندگان او ته وي وجدنی بو قول زما بندې ګو ځان بچو سا د اغوينا د دروغنا تعالی و قاله ت حال او فرماديله تعاه شلو د وله تقف معلی سکهبي یللم مووایه اغ چې تعلمنی شتولی د دروغګواهی کې په یو لغم ت جي دا او پهمال یا یو سلو دو زروروپو د پااره او و خیرت طببا کې و قاله ت حالله او فرمادي یاله تاله دی ما فیز من قولت. تلفظ نکایو انسان په خبره الا لذی رقيب عتید مگر د دې سره محافظه او نگهبان ملائک دی عتید او تیار دی وقالت تعالی الله فرمایلی چې ای بنده ته خدای روغ وې دوکي کې ان ربک لبل معصات ستاره ته مورچه کېږي ای مرصاد غزیلې وای چې تط پټ او نور خلقوینه حتال غشک نه جوړي رب العالمین ټول بندگان له پوری دار چا دزرنه دا خبر ده دا ار چا دخلینه چې سروزی پاغه عالم ده وقالت علی الله فرمایلی والذین لا یشهدون زور د دې دوه معنا غني مانا یو داو بندگان در رحمان غزي چې دای په حاضری کې نه دروغ مجلس تا کم زیاته دروغ مجلس ده شرک کفر بی دینی رسوم و رواج بدعت دجنه الله بنده دې دې بدیزه کینی یاهوب د منکر رد کوي او کلیشي کوله دې بریزي کوي ايو مانا دام دا چې بندگان د رحمان اغدي چې دای د دروغ او غواهی بنه کوي او سبا م ان شاء الله رضی الله عنه چې د چا بارکه ثابت شي او چې دروغ او غواهی کړي ناغه په سمخه ولته ور کړي او په خرس ور کړي او په بازار کې درزوله ویلانونه کول جداده دروغ او غواهی او وې جیل تا چوله په کوړو باندې والے پوکم کړه وی یو سلوه کوړې و وهای نو کې اسلامی قانون وی او د یو سړي بارا کې دا معلومه شو چې ده ضرغو غواهای کوي لکه دا باز خلکو پمنس کې جرګي نو بیا پسل په پیزا سوا په زور په دضرغو غواهان ګوري او خلک د بند لپاره په دې پیسو قسم کوي دې خلکو لپاره دا غ سزا وای د حضرت ابي بکر رضی الله عنه روایت سره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی الا اونبياكم ايات الصل خبردارين نظركم به اكبر الكبائر بدر اللوي گناہوں د لوی گناہوں نہ قلنا منغوي بلا يا رسول الله ولنا الله رسول قال الاشراك بالله يپټول کلوه گناه الله سره شرک کول ورپسي وعقوق الوالدين نمور اولار نافرمانی اټالره مور اپلار نافرمانی په مباح روا او کارونو کې حرامه ده مور کوم اپلار د ګناو د بیج نه حکم کوي او دا الله د رسول مقابله کې حکم کوي بیا مې نه باندې وکانه متت ان دا کومه کینای خبره دې الله حبیب فرمایلی نو تکیایوالوا نو فجلسا بیا د درې خبره د پارکیناست فقاله وی فرمایل الا او قول زور الا او قول زور خبردار پغناہوںو کیلئے گناہ ود وینا او هغه غواہیده دروغہ فما زال یکررها همیشه د الله حبیب چې دا خبره بار بار مکرر ولا حتا قلنا تردی چمنګوې سر له مخ افاشو لیتہو سکتا کاش دا اللہ دا دا کا شل الله حبیب دې خبره نا یعنی چپواله و فرمایې دمرې دا خبره مقرر کالا و قول الزور الا و متفقن علیہی دی حدیث معنین امام بخاری او دی امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے باب تحریم ای لعن انسان بے اینی ہی او داب بطن باب کی دا دے حرام دی لانت ویل پیو انسان بانے شیخم معلوم او خاص انسان دے ای پیو خاص انسان مسلمان مومن دے ناری نا دے زنانا دے لانت ویل پی او داب بطن پیو زنان ورگم لانت نوی چرا پديو خاو پدې مي خاو پدې غاو پګړه بيز دي الله لعنت وي اپدې فلاني دي الله لعنت وي دا حرام دي او گناهي کبیره ده هميشه له پار د باج نه نانو ناري نو عادت وي چې مسلمانانو ته يا باز حيوانات ته ده لعنت خيره کوي عالم کې دا کار گناهي کبیره ده او حرامه ده وان ابي زيد ابن ثابت ابن زها الكل انصاري رضي الله عنه دې مبارک صحابينا روايت ته وهو من اهل بيعت الرضوان او دا صحابي د هغه صحابو نن چې راو ني د الله د حبيب سره په ديوي مقام کې بیعت کړو اور اي بارکې و هي نازل شو و لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجره قال دي فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من حلف علی یمینہ چې قسمو خړو په یو قسم, قسم به غیر اسلام فَمِلَّتْ چې غیر د اسلام نئ کاذ بند د روجن مطاممیدن قدن فهوهکه معقالله نو د بدې لکه سنګه وئ د سه بعضې خلک وي او دنانوي یددو بیم ک کار میں وکوڅو کو ی ی بیم ک سې وکل اوڅوکی کاثر بیم ک سې وکل د چا چې قدن آمدن داسې وکل نګور د حی کېئ د داسې لکه او دی کې کړي و ایکیو سڑی داستیو چه کچنمان داستیو کل زبا اندویم یهودی بے ان نصرانی بے او دل دا پتاوا چه پدیز یهودی و نصرانی کیگم او بیام د دا پرواؤنا لرلا او دا خبر اسپکاو گانا للا نبیا یقیناً دے د اسلام نکفر دوزی او کنه دا خبری نین دا گناہ کبیره دا اگر چه علماء مختلف صورتو ذکر کردی او دے پی دے اسلام نوزینا دے پی دے اسلام نوزینا جندا عزو عزو دیو جندا قسم چی ارځ وایي یو يهودي م کافر ويم سک بیم کم بی آغشان کما دا س وکلوګي هغه شارکای نفه هو کما قال ومن من قتل نفسه بشيء چا چو و جلزان په یو شي زهر اسکل کټو پک تماشا و شروع کوي و ځان قتل کو نو عزب به یوم القیامه طلب په دغه شی سزا ورکولې شي پرذ قیامت سزا هر په ال ویلا شو کی جهنم کې وسوسه وګيام ګورم مسلمان دې دعا ورته وغواړي باغه به جنازیه مس کېږي خير خيرات ته ور پېکې او الله کریم او رحيم نه معافي به ور ته وکړي وليه سالا او نيشته په يو سړي نظر نذر پورا کول فيما لا يملكو چې د مالک نه وي هي يو شي دا غر ماني خوت مالک نه چې يو شي مالک نه د هغه نذر صحیح نه ده نو پتا پوره والي صحیح نه ده ولا عن المؤمن كقتله فمؤمن باندې لعنت ويل داسې لیکل هغه وجل ایلا کو واجبلی حرام دی نو په مؤمن لعنت ویلم حرام دی واجبلی گناه کبیره را نو په مؤمن باندې لعنت ویلم گناه کبیره را متفق علیه وصلی الله تعالی علیہ وسلم لعن ابي هريره رضی الله عنه ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه نریوایت ده دی فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې الله حبيب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی, دی لا ينبغي للصديق لا ينبغي للصديق ندي مناسب یو صدیق لرا اي يكون لا دا چې دی دی لعنت ويونکې شي په خلقو او زي ات لعنتونه له په خلکو وای هر مؤمن ورس صدیق دې نجې مؤمن دې او صدیق دې دې <تصفح> یو مسلمان باندې لعنت ویل او یو حیوان باندې لعنت ویل دا حرام دي <تصفيق> او منه دی رواه مسلمان وانه بدرګار رضی الله عنه دا بو درګار رضی الله عنه نویات ته دی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یکون اللانون شفاعه نبي هغه خلق چې دی په خلکو لعنت نوې دا به سفارشیان نی پر از دا قیامت ولا شہداء او نب گواہان یوم القیامت پر از دا قیامت دا حدیث سمان آنا برا هر مومن مسلمان با شفاعت کئی دا نور و گناہدارو دا پار پر قیامت او دا نور و پیغمبران و قومون چکلے انکارو کی اللہ موتدی پیغمبرانو دن نرے بیان کرے تو ربی کریم بن انبیاء علیہ السلام لوئی چستاس و قومون قوائی جمول دن نرے بیان کرے گواهان راولے نو دانور پیغمبران وئی الہ الا الامینہ زمون گواهان دی امت د جناب نبی کریب صلی الله علیه وسلم کم سره چی دنیا کی په خلکو لانت وئی یا په جناورو لعنت وئی ندیبا دایبا شفاعانی دایبا شهادانی اے د دومر لوی عزت نه محروم شون د دیو جنا د باز خلکو غره عادت تایبه نارینه او زنا نو شئی بس اولادتا خلو پردوتا حیواناتو تاوی اللہ لانتی پی او دا ملعون دے او دا دے دوارو جہانو سردار فرمائی لیو زنانو تاوی تکریجو کولو وعزی کولو وی ما پا جہنم کے دیری لی دیری دیر دیر ای نیو زنانو اور ما یا رسول اللہ دسو اجن یاد اللہ رسول نیو وجے پا کدامو آوی تکسرن دیر وان ابن جند بن رضی اللہ نا تاسو اللہ انتوان دیروائی پا یو بلوانی رواہ مسلمن دسامرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا تلانو بلانت اللہ لانت موعی پا یوب المانی پا لانت دا اللہ چه را پتا دی دا اللہ لانتوی ولا بغزبی ہی اونو پا غزب دا اللہ چه پتا دی دا اللہ غزبی ولا بالنار او میں یوب التخیرے د وی دا اور دا جہنم ارواحو ابو داود و ترمیزیو وقال امام ترمذي رحمه الله عليه حديث حسن صحيح تبع مسعود رضي الله عنه روایت ته قال دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي ليس المؤمن بالصاد مومن په با پچا او عنونه او لګي ولل لعان او نبه پچا لعنتونه وي وللفاحش او نبه مومن فحش خبرې دپلینر او باسي په دخلاکې د فحش خبرې ولل بزی او مومن با بکواس دارنگی بیکار حبر لکائی رواہ الدرمیزی وقال حدیث حسن اید کامیل ایمان دا وجه نجب سنبالی او دا جب نبی حودا و بکواس حبری بیاد ایمان د نورانیت دا وجه نبندی گی وانا بی الدردار رضی اللہ عنہ دا حضرت اب رضی اللہ عنہ روایت تے دے جرسول الله ص الله عليهاللیی وسمه فرمالیدي ان بد دشه ک ی بندې د لا نه شو کله چې د لانت وي پی شي نوېله نه سما وی چې د لانت د آسمان طرفله د د خولی نه کمم د لانت کې جووه آسمان تهلاړ شي نوفتغلهکو اب اوسمما دوونه بندې ک شي دروازې د آسمان د دی نپړه ملایک دروازې بندې ثم تهدي الى الارض او بیا دغد لانات الفاظ را کوشي زمکه تا فتحلق ابوابها نو دروازېم به دینه بندشي دونه هاده نه پلا ثم تاخذ يمينا و شمالا او بیا د سخی طرف ته لار شي ګذ طرف ته شي خو چرته زېني لم تجد مساغن مصاغا کلچي اننممي زيدت لو نرجعت الى الذي راوا پس يغه کسته لوینه چې پاغه لعنت ویل شي فان كان اهل لذلك کچره اغه دې لعنت ویلو اهل او مستحق وي نو پاغه لعنت راشي والا رجعت الى قائلها ور نرا واپسي اغه وین کیتا چې چا نو هغه باندې الله لعنت را نازل شي او هغه ملعون شي رواه ابو داود تدي حديث روایت کړی دی امام ابو داود رحم الله دا حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنهما روایت ده قال لري فرمایي وینما رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بعض اسفاره فمن ددی کی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سفرون سفرونو خپل کې روان وو امراتم من الانصار علی ناقته او یوزنان انصارو نا فایو او خمانه سوراوا فزوجیرت ناغزړه تنگشوا تنگ شواغو خزنی وقت ساروی زینہ کمزوری وی ناغر تنگ شواغ فلعنت ها ناغید لعنت خیری دیو خلوکی چی پا دیو خدی دی اللہ لعنت وی دا ملعونه دا فسامع زالی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دی زنانه دا خبری فقال وی فرمایل خزو ما علیہا وی راواخ لی اغصر چی پا دیو خدی ودعوها دی ودعوها ودعا فإنها ملعونة تدل لعنت ویلشوی او زما سره سفر کی ملعون شی بنے او زے کوي نو صحابه کرام دا غزانانه دوخنه سامان 나와 وسو مې پرې او قال عمران صحابي و عمران ابن حسین رضی الله عنه فک انی اراها الان وئته به چغو سم او خګور چ ګر زیرا ګرې تمشی فی, فی په خلکو کی او ما یعرض لها احد یقسم ولغورینا زیرا الله حبیب وی لې چې فإنها فا ملعونة هو لمراها اخلبها شاكا تنا شابسر لینو کولا او چا استعمالولنا رواه مسلمن دې حدیث روایت کړلې امام مسلم رحمه الله تعال الله حبيب یو زجري فیصله وکا د دې زنانه بارک دا حضرت ابي برزا نزل ابن عبيد الاسلمي رضي الله عنه روایت کړ قال یې فرمایې به نمازاریت تمندري کی چیا او نوجوانه زنانه علانا قطن په خسوروا علیها بعض متاعی ال... متاع القوم او پا دغیوخ بانی بازی سامان د قومو ایز بسورت چکلا ناسا پیو کرتن دی زنانا نبی صلی الله علیہ وسلم لگا و تغایق بهم الجبل او تنګ شو پا دویبانی اغغر فقالت نو دی زنانا وی حل رسوه تمسنف وی دا حل لفظ دی دپار دراتو لدوخ لکه په هغه اجازه کې د جناورو دراټلو لپاره هغه مالکانو صالح استعماله هغه وی حل اللهم لعنها یا الله ته پدیو خلانه ترولېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم وی لا تصاحبنا ناقد علیها لعنت من سره بداسيو په سفر کې مرګ لري کوي نه چې په هغه لعنت ته ای ریا سامان مامان مان ترواله رواه مسلمن رواه مسلمن دې حدیث روایت کړل دی امام مسلم رحم الله او درس دې مخه حدیث کې مشکل الفاظ تیرو نو مصنف رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کوي قوله حل دا وینا په حدیث کې چا غزانان پور سوره واغي تی وی حل وایي په فتح الحاء المهملته دا په فرضې د حاسره د المهمله چې بیت کې را ویسکان اللہ مولام پاک ساکن دے وہ یہ کلمت دا یو کلمت علی جذر الابل چه دا پار دا رٹھلو د او ویلگی وا علم ان ھذا الحدیثا وای فو ہشا مصنف رحمت اللہ علیہ چه دا حدیث قد یستشکل یعنی دا, دا دیم مفہم بعض خلقو مشکل غنل مشکل غنل شوی دا معنی دے, دے د الله دا پریځئ او موږ سره ب داې اوخ نه مګې کوئ چې پاغمانې لانت ړ شوی دی نو بعض د خلکو بانې ددي حیث مفوم کې اشکال د ولا اشکالهفی اشکال په کنیشتبلې ماد نه دا اناح به هم تکن ناک دا چې ان صاح به تلکن ناقو چې مګریدي شي شید الله د حبی و د صاحو سره دا وخه ولیس فيه نهی نو بدی کې نهی نه دان به هاګنی چې د او خبا خرڅینا وزبحه او څوک به زبحه کای نه د دې خو خبا ګرې نه کړی ورکو به غیر صحبت النبي صلی الله علیه وسلم بغیر د صحبۃ نبی رس علی ما سره بینه ملګری کوي او دا یو زجر چا انده د پارا ته د لعنت خیریو نکې بلکل ذالک بلک تول ذا خبره وما سيواه او سيوا د ديناده ترصرفاتنا جائز لا منع منه داغه په حدیث کې مننه نو الا مم صحابه تنبي صلى الله عليه وسلم بها مگر د الله د حبيب سره د دیوخ په سفر کې مرګرتیا نه ممانات راغی را لئن هذه التصرفات كلها كانت ج... جائزه واذا طول التصرفات جائز نو فمن ابعد من فالت تلك كانت جائزه جائز نفساندونه <مانع> آباد منها ها پر حدیث کی باعث منشل نو فبقی الباقی علی ما کان باقی کی څنګه جایز کنا نا خپل حال باقی پاتشل سیوا ده دینه چې د دوه جهان او د سردار سره سفر کی مرګ ته منکړې شو الله اعلم باب جواز لعن اصحاب المعاصی غیر المعینین باب پا جواز د لعنت کی په خواندانو د ګنا غیر المعینین شغي معین او معلوم نه اے دروغم خطب ای یو کس که ضروره موخته بلانه وی چې لنې چې په فلانی دي الله لعنت وی دا څه ویلې په ضروره جنو دي الله لعنت وی دې کدا مسله درته کې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی الا لعنت الله على الظالمین ورته کې نشانو مليشتہ او قران شریف کې وایي خبردار ده الله لعنت دې په ظالمات نو څوک چې ظالمانو کې وی ناغه دې لام دې راغه وقاله تعالی فاذن مؤذن اعلان گو او اعلان کو ان کے پمند دی کے اللہ نہ ت اللہ ہے ظالمین جلاند اللہ دی وی ظالمانو و یو بادشاہ رحم امام قاوس رحم اللہ سره روانو تے یہ ایت تفسیر کی بعد علماء و ذکر کړي ناغول اس نصیحت را لوکا نو امام قاوس رحم اللہ مشهور تھا دی اگور تھوی و ځان تیار کړ د اعلان راغی نو بادشاہ ورته وی د اعلان راځب کومای نو امام ضاووس ورته را یاځوي فاذ جن مو اذینم بینهم الله انت الله علی اعلان وو کې اعلان کوم کې پمن دجوی کې چې الله لعنت لا دی په ظالمو پرز قیامت به اعلان وشي وای بادشاہ به خود را پرې وټوړي ارشاد به خود امام دوه شاگردان ته وی ودا پیت شیاث واورید چې چا غرض وګوري چې څه حال به دا پیتش دا, دا غیغه کیفیت واورید نو پر از با قیامت باندې نارند کیږي چې شپ دنیا کې ظلم کړي لنندر الله لعنت فی باہی او وی بدل الله ده لانت مستحق وی وصبت فصحیح او دا خبره ثابت ده په صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی الله الواس فی لانث وی الله په هغه واسه له زنان باندې واسه له زنان أغیتوي چې دا دې خپل ویختو سره نور ویخته پیوسکایي د خپل ویختو سره نور ویخته پیوسکایي دیره بار چې دیره سر دا ویخته وګت